Ось Мустафа – це справжній султан, від Бога даний. Час уже, щоб Мустафа зайняв трон. Мустафу – султаном. До Рустема прискакав переляканий спахійський ага Шемсі Ахмед, переповів усе, що чу коні. Але великий візир і тут не стривожився, тільки посміхнувся. Не все те горіх, що кругле. Знав, що жоден шах за день не проголошений спадкоємцем престолу, то чом би мав клопотатися? а на 30 тисяч яничарів мав 300 тисяч спахіїв, вірних султанові до смерти. Бо не Мустафа давав їм дерлики, а Сулейман. А сказано ж, що сокира не врубає свого сокирища. І ось той кіт, що з'їдає свічки в мечеті. Ахмеда Ага, окрім свого високого військового становища, був ще як усі ті, хто намагався стати якомога ближче до Сулейманового трону, поетом. Він походив з тої самої місцевості, що й прославлений поет Ахмедій, і потай мріяв досягнути такого становища, як колись його попередник. Ахмедій в Амасії підніс колись великому Тімуру хвалебну касиду, написану так вишукано, що повелитель світу зробив Ахмеді своїм недимом – співбесідником, в обов'язки якого входило розважати повелителя дотепними бесідами. Власне, дотепність і позбавила Ахмеді всіх тих високих милостей, яких досягнув завдяки своєму поетичному таланту. Влазні Тимурові прислужували два хлопчики раби. Подобається тобі? спитав Тимур свого Недима. О, повелителю, приклав до грудей руки Ахмеді. Чого вони варті, по-твоєму? Один вартий Єгипту, а другий усіх скарбів світу? вигукнув Ахмеді. Дорого ж ти цінуєш моїх рабів. Тоді чого ж вартий я? Спитав Тімур Ви, повелителю Ви 80 акча Тімур мало не задихнувся від таких зухвалих слів "80 акча, закричав він Та в мене мейзар на стегнах І той вартий 80 акча Ось я і мейзари оцінив Спокійно промовив Ахмеді А ви самі о падишах Не варті нічого І від гніву Тімура Ахмеді довелося втікати аж до Едірне де його прийняв син розбитого кульгавим кочовиком Баязида Єлдерима Сулейман. Через півтораста років те саме повторилося за Хмедагою. Гою. Він написав сатиру на Рустема Пашу, в якій висміював його товсту шкіру, що її не може прокусити ніякий гець. І коли сатира дійшла до Великого Візира, то розлютило його не те, що в ній написано, а те, що спахійський ага виявився поетом, тобто представником того племені, яке сераскер ненавидів найбільше на світі. Він заприсягнувся відтяти голову ахмедазі, що йну той попадеться йому в руки. І невдалий поет вимушений був навіть в утечі повторити долю свого попередника. Він кинувся в Стамбул до султана Сулеймана, там допросився до самого падишаха і заявив що яничари в таборі Шах Заде і в таборі самого Сераскера колотяться мало не щодня. Називають своїм султаном Мустафу, бо, мовляв, падишах Сулейман занадто старий, щоб водити військо проти ворогів. На престол має сісти законний спадкоємець, що йому всі згодні, а противиться єдиний Рустем Паша. Тому слід Ведикому візиру зняти голову, а старого султана послати в дімотику на спочинок». Шах заде Мустафа, замість утихомирювати крикунів, з'являється перед ними в золотому кафтані, називає яничарів братами і синами, щедро обдаровує золотом із султанської казни, а сам таємно зноситься шахом та хмаспом. Єдиний Рустем Паша зберігає вірність престолу і кличе султана, щоб той прийшов і взяв військо в свої руки, поки не пізно. Що старіший чоловік, то він повільніший, тільки не в ненависті. Султан одразу кинувся до коні. З Роксоланою попрощався похабцем. Вона й не пробувала затримувати його, відчуваючи, що нині має щось вирішитися. Сулейман узяв з собою синів Селіма і Баязида. послано гінців до Джихангіра, щоб теж прибув до султанського табору. Але наймолодшого сина довго не могли знайти. Тоді ще довго везли, і він запізнився. До того ж був у такому стані, що не розумів, де він і що діється навколо. Султан зупинився на Конакуактепе, коло города Ергелі, на осіннє рівноденні. Два тижні Сулейман відпочивав у своєму величезному шовковому шатрі. Тоді покликав до себе Мустафу.